Det er hårdt nok. Hvad bør Nina Aktdal gøre, efter hun er blevet slutshamet? Overreagerer Kåre Kvist, eller er medierne gået for langt i søgen på en historie? Er det en god idé at få lavet tatoveringer af sin kæreste? Velkommen til sæson 3 af Marcus Relative-panelet. Der er stadig af programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Vi hjælper fra eksperter i drama, mm. kriser og ballade. Med mig i studiet har jeg Anna Seneca, Julie Biskoff og senere, fordi Emilie Hoffmann, hun er åbenbart øh, forsinket. Men hun kommer alle fra Periods Hotel. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Hvad griner du af? jeg hedder Bischof. Bischof? Jeg har altid sagt Bischof, nej. Er det Bischof? Ja. <laughs> er det bischof? Ja, det er det, ja. Men ja. det var jo 50-50 jo, jo, jo Er, er der <laughs> ikke andre, der har gjort det? Du sagde mistrigtigt Det er faktisk ja, yeah. Det er flot Der er mange, der siger Seneca Seneca? Seneca. Seneca. Ja, det lyder meget sådan... Uh, Seneca. Ja. Ej, undskyld, Julie. Nej, ja. Bischof. Bisho, ja. ja. Ja, bishof. ja jeg faktisk nok også øh, lige pointere, at du faktisk nok den eneste i meget <laughs> ja, det er altså jo. skidt. Ja, lidt. Men... Der er minuspojen til mig. Det er ja. ikke <laughs> 1-0. Ja, det er 1-0. Altså, skal lige holde score helt, Ja, ja. Jo, jo, Helt Nå, prøv her... Emilie kommer jo senere. Jeg ved ikke, hun havde fanget i kø eller et eller andet. Ja. Altså, sådan er det. Så jeg sagde, vi får, nu laver vi det bare. Ja. Så må hun komme, når hun kommer. Ja. Fordi hun ved allerede, hvad programmet er. Det I ikke ved, det er jo, det er et rådgivningsprogram. Ja, men jeg kan det er de rådgivning. Jamen altså, Det bliver der altså ikke Nej, det gør det ikke. Er du sikker? Nej, det gør det ikke. Men altså, jeg, jeg håber på, at I vil gøre i hvert fald jeres bedste for at besvare de her spørgsmål, jeg kommer med. Til slut så er der selvfølgelig også sladder, som jeg har. Ja. Har I tænkt over det? Måske, måske ikke. Okay, du er allerede på den mystiske side. Mm. Jeg tror bare, jeg har taget det første, der lige faldt mig ind. Jeg tror, ja, det er sådan noget... Øh... Ja. Ja. Lad Jeg glæder mig til at høre det, det, fordi at præmien er sindssyg dag. Okay. Altså, der er jo nogen, der har vundet en tur til Egypten og sådan noget. Ja. Hvad er, er det en løgn? Jeg kan se, du lyver. Nej, du lyver sommer. Hvad? Mads Andersen. Ja. Hvad? Han tog til Egypten, ja. Det var, er det... fordi han vandt. han sagde noget og fuldstændig interessant, hvor du er. Du en tur til Egypten. Nej, hvor er det Ej. bare en jeppe du fører af nu? Det er en jeppe? Jamen, nu har jeg slet ikke lyst til at sige noget. Nej, hvor... nu kan jeg mærke jeg skal, nu skal, finde... Føler jeg bare. Jeg skal for... finde det juice? Ja, man skal finde det juice jo. Uh, ja. Senere på programmet har vi igen det der hedder Reddit segmentet, hvor at, øh, mine lyttere har haft mulighed for at stille spørgsmål ind på Reddit til jer. hvor jeg så udvalgt nogen. Jeg har udvalgt dem der er øh, en ordentlig tone. Jeg gider ja. ikke sådan en sur tone. Negativitet jeg, ja, er, øh, jeg gider ikke, uh, hvor man øh, har en personlig agenda med i spørgsmålet. Nej. Men jeg synes, vi skal hygge snak. Ja, det kan vi bedst lige. Ja, hygge snak, fordi der skal jeg, jeg skal lære jer at kende det. er jo jeg, Altså første ja. gang, I herinde. Ja, der er det faktisk. Jeg har jo skrevet til Anna flere gange, og Anna, du er så dårlig til at svare. <laughs> ja, men det kan ja. du jo hvis... Men altså, det kan jeg godt skrive underbogen. Kan du det? det er gang, pas, du skal ikke engang tage det personligt. Det skal julie Det ja, Det når jeg, det, ja. det når jeg faktisk er faktisk sur på dig, Julie. Ja, ja. Ja, vi, øh, øh. vi har haft vores seriøse øh, hold. Vi har haft vores ture, mig fordi blandt andet, at jeg er dårlig til at sige. Ja. Men får du mange beskeder, eller hvad? Nej. Altså. altså. Læser du alle anmodninger? Nej. Nej. Jeg prøver, sådan, når jeg lige har en stund, hvor jeg keder mig. Altså. Ja så prøver du det. Men der er jo ikke en undskyldning her. Nej, slet ikke for en der du Men det, med det, men jeg, jeg tror faktisk det er næsten er sværere for dem der så er kommet ind i min primære DM, fordi så er det de hurtigt forsvinder og hvis jeg så lige pludselig kommer til at åbne uden måske at have tid. Eller så, så skal du svare jo. Så, jamen det skal jeg, men så glemmer jeg det. Jamen. Men du åbner den jo ikke Nej, det er det, jeg gør. Fordi jeg netop så... jeg tænker, at jeg venter med at åbne den til, at jeg har tid, og så er den jo væk. Jeg føler, du har kørt den så langt ud nu. Altså, alle dine undskyldninger. Sådan, ja, det, altså, så har du flere det... undskyldninger. Ja. Er der flere ja. undskyldninger, jeg henter? men du skal heller ikke skrive på Messenger, fordi nå ser jeg aldrig. Du skal bare okay. slet ikke kontakte oh, nu kommer der noget. Er det er det Emil eller hvad? Ja, det er. Nej, hej. Emilie. Hej, hej Emilie. Kom herhen og sæt dig på den stol, jeg har skædet dig. Skædet? <laughs> Gud da, jeg tårligt. har også... Øh, jeg sige, ja, ja, du siger bare hej. No. Hvorfor kommer du for sent? Ja, det skulle sgu da, fordi jeg er jo en fynbog, og... Oh, oh. Der er meget du, er ikke, du bor jo ikke på Fyn nu. Hey, men jeg lever som om, at jeg er i stenalderen på Fyn. Okay. Ja, ja, ja. okay. Velkommen, vi er lige nået til hyggesnakken, så du ja. kan godt... Jeg har taget øh, tørstjern på mig. Ah, jo ja, det er lige meget. Okay. Ja, vi se, skal det, lige lade, lade, lade den være på. Er, det er Ikke så slemt Nej, jeg kan da ikke se det Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad der foregår nu. Hvad det? Hun skulle have tør shampoo. Ja, det, er det er det? Okay. Men nu har jeg glemt. Det er fremmen. Nu skal vi ja. til det det handler. Det er hyggesnaken. Godt du er her, Emilie, fordi jeg faktisk ja. har nogle spørgsmål til dig. Oh, jeg starter med Anna. Ja, okay. Så no. kommer jeg hen til dig Julie. Ja, troede, Og så går jeg hen til Emilie, okay? hvordan går det med kæden? Tørlagt. Du tørlagt, simpelthen? Det er jeg simpelthen også altså, Når du er ude og rejse, er du også tørlagt der? Ja da, det er jeg. Altså Der, er, der er jeg, enjoyer jeg fuldt on myself. Gør du det? Det gør jeg. Okay. Altså, det det er ikke klubber? Og... Nej, det er det faktisk ikke. Altså, hverken da jeg var i Abu Dhabi eller øhm, Marbella, der ja. var jeg på noget klub. Hallå. Jeg fik Max en cosmopolitan. En cosmopolitan? <laughs> så det eneste kontakt, jeg egentlig har haft... Det med tjeneren, når jeg skal bestille noget mad. Og så er de altid kommet hen til mig, når jeg kan spise mere. You don't like, you don't like uh, the food? Jo. Og så får jeg altid pizzaen med hjem. Men det er også godt. Det er også godt. Ja. Men sådan nogle leftovers, der skal man altså huske at tage. Det er, mig. Pizza, Jeg bare dagen efter er jo bedst. Det synes jeg også. Ja. Jeg synes også, det smager godt. Også til så, måned, som er ja, også hvad, Det gør det. Skinkepizza, ja. Skinke pizza. <laughs> ja. Så din kærlighed går faktisk kun til skinkepizzaen? Lige? Ja, ja. Altså, og så til Mio, selvfølgelig. Og så til ja selvfølgelig, ja, selvfølgelig, ja selvfølgelig. Men ingen, ja. med, ingen kærlighed mellem... nu du, du enjoyer dig selv? Jamen, jeg tror bare, at der ikke er nogen, der finder mig interessant. Altså, virkelig. Hold nu op, du får et tilbud. Jamen, og det er det, jeg mener. Altså, pff, kom nu med noget godt, så. I det er du på øh, dating apps? Nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Det gider du ikke? Nej, heller ikke. Jeg er heller ikke jeg, jeg, jeg søger det heller ikke. Lad mig sige sådan. Så du er i... Jeg venter på, at der kommer en til mig. Øh, Dalende ned fra himlen, ja, som bare fanger min interesse Og indtil det så bliver jeg, hvor jeg er. Ja, men Julie, hvordan går det med kærligheden? <laughs> <laughs> new, new, ej. <laughs> ej, ej, i dag. Jo jo, øh, man skal mm, det er det, jeg er glemt at sige til jer, Pia Ærlig. Det er ærlighedens rum, det her, det er det nemme hey. Welcome Okay, jamen, øh, altså det, jeg, det går fint, jeg ser lidt af en Du ser en? Ja, det gør jeg Der er, er det, jeg altid, Når jeg får det spørgsmål, eller det svar der, så siger jeg altid Okay, er det en, man kender? Nej Er det en uh, random? Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> yep. Men er det så... Øh, ja. Og hvor har I så lige øh, stødt hinanden op? Jamen, jamen, han skrev faktisk bare til mig på Instagram, og så løb jeg egentlig være med at svare ham. Ja. <laughs> det vis, fordi jeg så ikke se, i det der lille miniatyrbillede. Så var sådan... Var han lukket profil? Ja. Hey, det er det værste. Ja, og så... Åbn øh, nu jeres profil, yeah, yeah. <laughs> Altså en igang, mand. Ja. Ja. Jeg gad jo ikke giver mandsægt for så ikke at svare ham efterfølgende, så han var grim. Ja. <laughs> var. Men er han pænt så? Ja, Helena. Okay. Så øhm, ja, og så, øh, endte jeg med at svare. Hvad gjorde du? Altså hvad var det, der gjorde, at du svarede så til sidst egentlig? Det skal jeg lige vide. Jamen altså, han er jo bare meget sjov egentlig. Så... Bliv ved med at skrive sig? Nej, nej, overhovedet ikke. Han skrev til mig en gang til angående et spørgsmål. Eller han havde et spørgsmål angående noget, som ikke omhandlede mig. Og så var jeg bare sådan, fint nok, så kan jeg godt lige svare. Og så... Så fangede han dig? Ja. Det gjorde han, og så lavede vi en aftale, øh, og så orkede det faktisk ikke alligevel. Og så har jeg den. du, Ej, du altså, øh, kæft, er kæft, han har kæmpet det, meget. Ja, og det var okay, samme dag, jeg aflyste den. Øhm, jeg vil lige komme hjem fra festival, må jeg være fri. Øhm, og hvad sker der så? så... Hvad hedder han? Nej, den holder vi lige lidt. Holder man det? Nu. Men der er jo ikke nogen, der kender ham. Nej. Altså, du kan lige så godt sige pandille. Ja, men den holder vi lige lidt privat. Jeg, det, jeg skal give. Okay. Jeg, ved, give for jeg, så, jeg vil bare give ham et shout-out og sige, at det er godt nok flot, at du holder i. Ja. Ja, ja, men det siger jeg næsten til ham hver dag. Han har altså, ildret mage med kraftig. Man ved ja. aldrig, hvad man står op til, vel? Ny dag, ny personlighed. Det lyder, som om vi sover sammen hver dag. Jamen, det gør vi fandme også, og det har vi gjort lige siden. Nej, ja. hvor længe har I set hende. Ej, hvor længe har I set hende? Ja, hvor længe har I set hende? Vi er... Det er faktisk fire uger siden i dag. Nej, bare det, du tæller, Julie! Nok røven, tak. Jamen det er fordi, jeg det ved, hvor er det hårsdag, vi havde en aftale. Jeg ja, ved, hvad du havde med en hårsdag. Ja. Så kan vi lige så godt alle også ind i rummet her afsløre, du har en kæreste. Nej, har du. Jeg I har sådan en låst. Du. Sorry, det har du. I er Ja, yeah, I er exclusive. I, og det er samme som kæreste, du, det er ja. Vil du blive ked af det, hvis han så anden? Godt. Jeg tror, det var ham, der vil blive ked af det, hvis han så hinanden. Nej. Yeah. Ja okay, men nu okay. vender du den op Ja, nu vender du den op Prøv at, <laughs> Julie, du har en kæreste Dejligt, vi går videre til <laughs> <Yeah>. <laughs> Emilie. Ej, fuck hvordan går det med kærligheden? Ja yeah. Der er ikke sådan noget blomstrende kærlighed Der er ikke noget blomstrende kærlighed? Nej Jeg har meget kærlighed til mig selv det jeg jamen siger. det er ligesom Anna Nej, ja. girl I skal men, bare jamen, drikke skal nogle kosmopolitiske Jeg pizza med dressing Ej, jeg ved jeg ikke, jeg, vi skal ikke, vi skal ikke Vi skal ikke have pizza-daten her altså, det, det var en dårlig pizza, du der Det er da på selv Puh, <laughs> ja. Ej, prøv at tiden går klokken slår Æ, Anna ja. Et af de sidste spørgsmål her Æ, Du er jo en rejsemus Ja Og det er Chris til os og alt sådan noget, Det har jeg Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge Hvor får I de penge fra? Jamen, altså det, det er jo dyrt Tjener man så meget på Instagram? Det er blandt andet, ja hvad laver du ellers? Nå, tager er jo min True Followers. Nå er ja, True Followers der. Ja, tjener Og, man godt på det? Jamen, det, det kommer jo an på, hvor meget arbejde man lægger i det. Mm. Øh, men vi svar er ja. <laughs> ja, jamen altså, det, er det lidt ligesom det samme antal, man kan tjene på OnlyFans? Det kunne jeg forestille mig, ja. Er det det? Okay. Hvor man lægger sin kræfter derhen kan man sige. Men altså, nu har min øh, sommermåned på min Instagram, jeg været sådan lidt, det, sådan er det hver sommer, så mm. er det øh, lidt øh, kedeligt. Øh, fordi virksomheder ikke gider at købe <laughs> i ja, ja. sommer. Ja. Øh, det kan man godt mærke. Så ja. har jeg også altid. Så er det dejligt at have andre platforme, kan man sige. Og ja, Nu er det. min Instagram jo ved, og nu bliver jeg booket på min Insta igen. Og så synes jeg, det er dejligt at vende tilbage til det. Så har jeg fokus på det i stedet for. Du er blevet en helt businesswoman nu. Jamen, jeg elsker det. Jamen, altså, altså... Så kan jeg komme ud og arbejde ja. i andre lande. Det er nomade. det. Stik mig en yes, altså. Sidste spørgsmål til dig, Anna. Kunne du finde på at have et barn mere end dag? Altså nu øh, har jeg jo svaret meget øh, øh, både ja og nej <laughs> til det spørgsmål. Nå, jeg, jeg, er, dårlig. Nej. Det skal du vide. jeg er dårlig til at læse ja. op på sådan noget her. Så jeg, jeg har både en... sagt ja helt vil gerne, og så har jeg sagt nej aldrig i mit liv. Og der vil jeg jo så bare sige, man skal aldrig sige aldrig. Hvis jeg møder en rigtig pæn høj mand med brune øjne, så ja. <laughs> det er <var> meget specifikt. <laughs> men det er fordi, jeg altid har været til brune ja. fyre, men har aldrig haft en. Ja. Altså mine øh, odds er jo dårlige. Ja. Men du har altid været til det. Men det er min, øh, altså. Så du er åben. Så jeg er åben, hvis han er brun og... Brun og... Bare han er brun og... høj. Ja, så, så gider jeg gerne. Så kan det være, at, han, at min, min upcoming øh, nummer to barn også bliver brun og oh. Hold op. Okay, det var meget specifikt. Jamen, ja, øh, jeg er ked af, at, at Emilie kom lidt for sent, fordi nu tog det lidt tid, så vi går videre, Emilie. Ej. Er det okay? Ja. Nå, nu skal vi jo til det, det handler om. Julie, er du klar? Ja. Er du frisk? Ja. Oh, det godt. godt, du ligner Du ser faktisk frisk ud. Ja. Det er fedt. Prøv at høre. den danske model Nina Aktdal har været udsat for grov slåtshæmming på sociale medier. Det kommer efter, at Ninas forlovede den kendte bokser og youtuber Logan Paul, skal møde MMA-kæmperen Dylan Danis i bokseringen. I behøver ikke kende nogen af det mere. Det gør jeg ikke. Nej. Dylan Danis er så begyndt at rette sin angreb mod Nina Aktdal for at ramme Logan Paul. Og han har skille gange postet billeder af Nina Akdal og alle dem, hun har datet. Han er endda gået så vidt, at fotomanipulere Nina Akdal sammen med andre kendte mennesker. Og øh, også manipulere ah, hans nej. nøgen. Nej, det skal man ikke. Han har også flere gange lavet opslag på sociale medier, der kommenterer på, hvor mange Nina har været sammen med. Nu har Dylan så gjort en gammel video, som Nina har lavet på Twitter. Hvor hun siger, at det er lang tid siden, hun har fået noget pik. Og om der er nogen, der har noget til hende. Lille Lillegrineren, fordi det var sådan en ret sjov video. Men... Men hun kunne også høre, at hun mente det useriøst, Nina. Ja. Så spørgsmålet til jer det er, hvordan bør Nina reagerer på sådan en situation, hun er i? Uh. Altså, jeg synes bare, hun skal åbne, at ja. hallo, øh, jeg øh, kan. <laughs> jeg ja. gør det, fordi jeg kan. Ja. Altså, han er jo bare fucking... Øh, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder sådan noget? Ja, jeg over, at det ikke er ham. ham. Ja. Altså, hun burde bare åbne og sige yes. Girls, follow me You can do the same Own Altså hun har jo ligget meget down low nu Hun har i hvert fald ikke kommenteret på noget som helst Nej Det synes jeg egentlig heller ikke hun skal det synes jeg heller ikke Bare sådan Nej hun behøver ikke at gå ud og lave et opslag og sige ikke nogen anden. Andet end hvis det er hun vil sige Jeg gør det for jeg kan Se bitches Ja Hvad tænker du Emilie? Ja Yeah. Jeg havde glemt at have et lille spørgsmål. Det var meget langt. <laughs> det var jo ikke et spørgsmål af, hvordan vi at reagere. <laughs> det var ikke særlig langt. Det var ikke særlig langt. Det Forarbejdet, forspillet, det var meget langt. Ja, det er rigtigt. Det skal det også. Ja, ja, jamen, I skal jo kende ja. historien. Jamen, det er rigtigt. Jamen, altså, jeg har jeg, jeg, faktisk meget med pigerne. Altså, det er også bare totalt vattet, og hvad? Så river man alt muligt op nu. Ja, ja så hun skal bare yeah. own det igen. Jeg tænker, at jeg også er enig. Er du ja. også enig, Julie? Hun har Aldrig nogen ansigt. Hvorfor er det sådan? Aldrig ikke? nogen Hvor... ansigt. Altså? Nej, det skal man ikke. Altså, du ved, man der er ikke grund ud, til at man må ikke gå ud og sige, hej, det, det er det faktisk. Prøv jeg ham her. Han er jo helt vik. Han fotograferer alle mine billeder. Nej, fordi så kommer han jo til at føle, at så har han noget. Ja, okay. så, så, så, så, så, sted, så har han har en, en effekt på hin. Ja, der er ikke nogen grund til at komme mere sup på den. Du bare let it be. Og folk ved jo obviously, godt, at han gør alle de her ting, Det er jo øh, han, han så, så det kommer jo ud ja. uanset hvad, mm. øh, og så længe... Ja, jeg vil da i hvert fald aldrig vise, hvis der er nogen, der pisser mig af. Det tror jeg ikke. Vil du vil. ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Men, du slår mig, mig som en, der vil sige, video. hey pk, kan du komme væk? Jamen, nej, den har han mm, nej, ikke. Nej, ikke, det, mm, ja, det vil jeg nok, men ikke sådan på de sociale medier, der vil jeg ikke lade det flurere rundt. Nej, der vil du bare være ligeglad. Hvad, hvad har han det gjort det med jeg? de videoer der? Jamen, han har bare fotomanipuleret mig og gjort hende nøgne og sådan meget. Men det er jo ulovligt. Så anmelder man fyren... Mælder ja. til yeah. Ja, men han kan ikke bevise, tror jeg, at det er fotomanipuleret. Alt sådan noget. Det, jeg, jeg har ikke kan ikke man? Mere. Jo, det kan man. Jeg har været er det? igennem det samme. Har det? Ja. ja. ja. ja. Så er der nogen, der har fotomanipuleret man dig? Ja, helt nøgen. Hvorfor har man manipuleret det? Ja, så altså, der <laughs> nogen, der er syge. Det var, det er, var sådan, en det er. Ja. Der var 25 andre piger, youtubere, Instagram og Instagrammer og så meget. Så jeg skal bare anmelde det, og så øh, direkte til politiet. Yeah. What? Okay. Ja. det er jo sygt mærkeligt. Så Nina, gør det. <laughs> <Ja>. Okay, husk <laughs> det. <Advice. laughs> ja. Jamen, øh, nu skal vi så snakke lidt om jer, fordi er I nogensinde blevet udsat for sådan noget slot-shaming? Altså, hvor man øh, i talsætter alt det her, Julie? Altså, hvor mange man sådan har ja, hvor mange man <laughs> været sammen med og sådan noget, ikke? og blevet chemet blevet for det, ikke? Ja. Jo. Er det? Det kan jeg sige, ja. Øh, du har også altid været men, meget åben omkring det, Ja, Ja, altså. men jeg tror... jeg ja, præcis, Så jeg tror ikke, at det er fordi, at jeg sådan... Altså, det er ikke, fordi jeg har høstet meget slutshaming rettet mod mig selv mm. altså sådan, fordi at jeg tror jeg når kommer folk lidt i forkøbet eller sådan. Ja. Jeg, ved. Yeah. jeg tror, For mig at det, er det handler om ens aura. Mm. Fordi hvis man måske er den sådan lidt usikre type så, så er man jo nem at ramme, en yeah. nem offer. hvor Julie, hun har en aura fuck dig. Ja, ja. ja. Jamen, det er rigtigt. Det er, det er, <laughs> ja. Så jeg kan mærke. Så hun er <laughs> dårligt offer. Jeg kan mærke det på selv. <laughs> <laughs> ja, så nej, jeg tror at det det vil bare det vil bare være ligegyldigt. Ja. Ja. Hvad med dig, Anna, så? Jeg tror aldrig, jeg er blevet slot Jeg har altid bare fået at vide, at jeg åbenbart sugar-dater. Nå ja. Det, jeg ved ikke, om det er en shaming, men det er bare irriterende. Det er sugar-dating-shaming. Ja, men det ved jeg ikke, om der når jeg ikke gør det. Det er sådan et... At least, hvis jeg så i det meste havde fået min rejser gratis, så havde ja. det da været rart, ja. egentlig. Men altså, er der ikke nogen fyre, nu også med dig, Emilia, altså er der ikke nogen fyre, der sådan har været... Hvis jeg har været sammen med fyrene, eller sådan der... Hvor mange har du været sammen med? Artist, okay. Og hvor man er sådan så man råber det der yep. eller noget eller andet altså. og altså, også sådan i de yngre år men jeg har altid bevidst bare været sådan ligeglad. der er nogen der en gang haft en eller anden bog og så er de jo fandme skrevet navn og mm. efternavn og sådan noget. og jeg har bare altid været sådan prøv her jeg gider en gang og bare <laughs> jeg er fuldstændig ligeglad, og ja. du kan måske spørge så kan jeg måske komme med cirka tal vedst endelig skulle være ja, ja. der men i princippet altså hvem giver så fuck ja, ja. og mm. jeg hader at fyre de sådan der 100 mennesker og så giver vi en klap salve ikke, og en high five men mm. til piger hvis det hundre hej så er man fandme slåt for ja, ja. en eller ja. det andet er bare sådan lidt der skal to til en tanko ikke? Så I har jo oplevet måske lidt shots og slutgæmming ja, ja. også med så, sådan nogle fyre, ikke? Så, ja, nogen, man måske har datet eller eller altså, noget, så de blev ud til okay. Altså ja. jeg ved, Kasper Barlow, han var jo sådan, altså hvis man havde mere, altså sammen med flere end ti, så var man fandme med ikke? Ja, men han måtte jo bare være sammen med alle dem, han ville. Så det, var, det er totalt dobbemoralisk, og det kan jeg slet mm. ikke have. Nej, nej, nej. Det er så, man skal... irrelevant for ens relation. Fuldstændig. Mm. Jeg heller mig som en, der har været sammen med mange, fordi jeg er fucking <laughs> Ja, ja, ja. ja. ja. men det er rigtigt nok. Ja. Har I så nogen... Øhm... Ej, ved du jeg starter med at spørge om det her. Tænker I så over, hvem og hvor mange I er sammen med? Fordi nee. man er i vildt Nej, nee. jeg ville tænke over, hvem? Jeg ved selvfølgelig, at det er ikke bare... Ja, ja, ja men, men det var et ledende spørgsmål, det ja. ja. okay. okay. Nej, jeg tager sgu bare... Ja, der er lagt ham Nej, jeg tager tjæneren. Jeg tager tjæneren. Men I tænker ikke over, brunne. hvem det er. Sådan, han er brugende. I tænker ikke, oh, det, Der er faktisk meget lidt krav, når nu er jeg tænker over det. Man ja. skal bare bruge nogen. Okay. Selvfølgelig vil der være nogle foranstaltninger, hvor jeg tænker, åh, oh, jeg kunne godt, men jeg burde ikke. Ja. nogle gange så gør man det jo alligevel, men men <laughs> nogle gange føler jeg bare, at... der er sådan uh det her det ville være dumt, mm. altså for eksempel med en ekskærest eller ekskærest, men hvor men du tænker du tænker alligevel, man kunne godt, ja ja, men man må tænke man kunne godt, men men men, men øh, Nej, Ja, situationen gør, at det kan man ikke ja, ja. Du, Men man tænker nogle gange gør, det med sin, med sin venindens kæreste eller? Det må, det... Man må gerne synes, at ens venindens kæreste er flot jo. Ja. Det må man jo Og hvis man synes, at en er flot Så er det da øh, helt af naturens side, at man tænker hmm? Man viser jo også På altid, hvis man begynder at snakke med en Så er man jo lige sådan, hey, så han ser ikke dejlig ud Og hvis man så ender med at blive kæreste, så ved man jo At de stadigvæk synes, han ser dejlig ud Det er rigtigt så. Det er rigtigt Det er, er det? Rigtigt. ja. ja, ja. Det er okay Jamen det, jamen men men altså, du, det er jo ikke fordi, at hvis for eksempel Julies kæreste, jeg går hen til hende, og ham kunne jeg egentlig også godt kneppe, Det gør man jo ikke. Har I til slut her nogle gode råd til Nina og andre, der bliver udsat for sådan noget slåshaming? Ja, Emilie. Kom, Emilie. Anmeld det. Ja, ja. Yeah. <laughs> sige fra, anmeld det. Men det er <laughs> fotomanipulere. Man kan ikke anmelde. at jeg siger, at uh, det var det oh. for mange. Givet, man kunne. Bare sige, luk røven, altså. Luk røven. Jamen fuldstændig. Altså, det er virkelig irrelevant. Kan man sige, thank you next. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Skal... Yeah. <laughs> ja, bye. Og det kan jeg godt sådan der. Ja. <laughs> yeah. bye. Bye. Ja, men øh, det var nogle gode råd. Ja. I'm Ja. Nå, nu skal I høre. Vi skal til Reddit-segmentet nu. Uf, Og shit. som jeg lige sagde til ø, pigerne også, Emilie, så er der ø, to regler. Den ene regel er, at jeg har kun taget de spørgsmål, hvor der ikke er en, ø, en personlig agenda mod nogen. Mm -hmm. Det gider jeg faktisk ikke. er heller lykke med det på Reddit egentlig. Ja, men der er nogle spørgsmål, der ikke er det. Øh, og så den anden, det er, at man må altid række hånden i vejret og sige, pas. Okay. Så kan man bare vide. Man skal række hånd i vejret. Man skal, det er, jeg skal se en hånd i vejret. Ja, ellers så må du, så skal du svare på det. Okay. Eller, så skal du svare på det det er ikke nok med andet. Nej. Men man har altid mulighed for det. Ja. Så, og det er jo det, der rører sig lidt på Reddit, ikke? Mm. Jeg vil spørge mm. Emilie, hvad er dit forhold til Martin Nick fra Too the Laft Hands? Nå, jamen, han øhm, ja, er farveren, <laughs> en gammel ven. Nej, <laughs> det går faktisk alligevel mange år tilbage. Øhm, jeg tror fem år tilbage, eller sådan noget, så øhm, jeg har nogle fælles venner, og så snakker vi sammen til en fest. Ja, Og så har vi bare fuldt hinanden i alle de år. Og så, øhm, er I bare friends? Så er vi bare sådan bekendte venner i London. Vi har altid sagt hej til Tinderbox til hinanden, altså, mm. er kæreste, er kæreste, Og det står, at han har aftenkæreste, jeg har Og altid bliver inviteret til nogle ven, så var jeg til det event sag hej, så mødte jeg ham i byen Så spurgte du om jeg var sover på en sofa Så sagde jeg nej sag han det? Ja sag han nej ja, okay. Han sagde nej til dig? Ja, det gjorde han Gjorde det lidt ondt? Ja Jeg tror, det var rigtig godt <laughs> jeg var meget fuld <laughs> Men havde han en kæreste der? Nej, nej, nej Nå, han var sikkerlig Ja, det var ja. jeg også ja. Okay Ja, så er vi bare snakke sammen Så det var det Så I er bare venner, I har aldrig været sammen det er et helt andet spørgsmål. Det er et helt ja. andet spørgsmål. <laughs> Jamen, så kan man jo hjemme men man række hånden om ja, Nej, nej, det kan jeg da godt sige. Det har vi da. Du har knaldet Martin Woo! Wow, det er, altså. Thank you Nick. Ja, thank you Nick. Så er vi videre. Så, og jeg fortsætter din retning, ja. Emilie. Betaler masser af på dine bryster? Nej. <laughs> gør det, det gør Martin ikke. <laughs> okay. Så overtager man lutter der? Nej, her? det, ja, det skal så. Det er ligesom en bil, ikke? Ja. Der er raskt galt. Raskt på raskt galt i den. <laughs> ja. okay. Nej, nej, nej, jeg. Øh... Det klarer du selv. Ja, det gør jeg. Okay. Yeah. Det, det er bare det ene nu. Det er det ene nu. Det er sgu mine nu. Ja. nu er der ikke nogen, der kan sætte Ej. mere på dem. Ej. Ej. Okay. Julie, ja. hvorfor har du været sammen med Sarton? Åh, oh, det var i en 40 hestes -brændert. Hvad sagde du der? I en 40 hestes. 40 hestes Var det ikke det? Hvad hedder det? Hvad det? Så man ja, jeg tror, man er stiget. Det er stig. -lam. Ja, ja okay. øh, vi holdt fest hjemme hos mig, og så var jeg sammen med Sara og to andre, så det var ikke kun hende. Okay. <laughs> var det uh, all women, eller...? Nej, nej. To mænd og to kvinder, ja. Okay. Så, okay. Oh. Ja. Det var bare derfor. Ja, jeg gjorde lige det. Gjorde ja. Ja. Men det er jo bare sådan hver weekend. Det er sådan lidt hyggeligt. Det går da godt Nej, det skulle ikke lige være weekend. <laughs> altså, men. det kunne det være hyggeligt, <laughs> ja. jo, jo, men det sker ikke hver weekend. Nej, okay. okay. Ja. Nej, det var, man var helt stiv, eller <laughs> øh, Ja. Okay, klasse. Jamen... Ja, øh. Så det var, bare, øh, det var bare sådan fun story. Så det var for, for hyggens skyld, hvis vi skal svare på spørgsmålet. Det var for yes. hyggens skyld. Det var sgu bare for hyggens Det var for hyggens skyld. Ja. Det er det til Anna og Emilie. Uh. Ja, vi I kender jo godt spørgsmålet 1 til 10, hvor god var Kasper Barlow, ikke? Hvor? Skal vi starte med Anna? Nej, ved du hvad, skal vi ikke? Ja, det samtidig, ikke? Så vi tæller ned fra 3 Nå, fra 1 til 10 Det er 1 til 10 det er godt Ja, det er jo det Og du skal være ærlig, ikke? Jo Hvor er det ting tilbage? jeg skal da... Det er jo 4 år siden Man kan godt tænke tilbage at sådan Husker som det var fantastisk Okay, ja Jeg har Jeg tror, jeg har den Er I klar? Okay 4. 6-7! 6-7 er Ja. Okay, og en 4. Jeg yeah. tror, vi har en dybere relation. Men må jeg lige komme med et side note? Yeah. Jeg havde jo kun seks med ham på Paradise, og der vil jeg sige, der er det alligevel lidt... Øh, og det var jo øh, i starten af sæsonen, <lødder> så der var man stadig sådan lidt... u, uh, vi skal være under lanerne. Ja, jeg, altså jeg har altid tænkt, at jeg, jeg vil slet ikke kunne. Jeg vil Jamen, simpelthen få så meget præstationsangst. <lød> kan... Nå ja, det ved Det kan godt være. Det kan være, at det er man det kan det, jeg, kan det, jeg det godt Så der vil jeg sige, at du ved, jeg har jo kun haft under lanerne om man vil ja underlagene. Ja. ja okay fire der vil jeg sige at under eller sådan længere hen i optagene mm. så bliver man lidt ligeglad. ja ja, ja men det, det tror jeg også ja. det kunne man godt forstille sig ja. det er sgu ikke som i gamle dage var, Anna nu er der ikke sådan noget med nej det er for sat jeg skulle aldrig være med nu det nye paradise der det er det? Sgu ikke det samme Nej, det er det godt nok ikke jamen så skal jeg også til Julie Julie hvad er du mest til farmave-sex med Marco, eller vaskebræt-sex med Oliver Erngard? Uh, all day Marco. All day Marco? Yeah. All yes, day Marco. Yeah. Everyday Marco. Everyday Marco. Nå, Anna. Yeah. Hvad skete der mellem dig og ditte? Øh, ja Jamen, jeg tror, at... Øh, der, øh, det ved jeg egentlig ikke. Egentlig. Jeg tror, at vi... Hun, øh, hun havde måske øh, nogle kan? andre forventninger til vores venskab, end jeg havde egentlig, eller ja. ved, jeg ved det ikke. Hun, øh, altså ja, det er svært at sige, hun ville gerne se, se mig mere, måske end jeg havde prioriteret hende. Ja, så jeg, der... jeg prioriterede altid nogle andre venner over hende, og det, er jo, det kan jeg godt forstå, måske sårede hende. Mm. Og så øh, blev vi uvenner over et eller andet mand, jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden det var, kan du huske det? Ja, Julie godt var det. Var det det? Ah, det er en hånd i vejret. Ja, det er rigtigt. Er det en <laughs> det er, Ja, jeg, hun Ja, hun Nå, jo, nu kan jeg huske det, mand. Hej. Det er ikke en hånd i vejret, Det er ikke en, en hånd i vejret. Det er fordi, at jeg er jo begyndt at date og Oliver øh, Filly Hutton. Ja. Og da jeg begyndt at date ham, det gjorde vi jo sådan lidt, altså ikke at det mm. var i smug, men det var bare, dem der vidste, vidste mm. øh, det. Det var bare ikke en, jeg sådan tænkte, jeg skal fortælle hende det til, fordi jeg så hende ikke som den... Øh, Tætte relation agtigt mm. Og så blev hun sur over, da jeg så på et tidspunkt havde sådan lidt hentet til det på min Instagram, at jeg var begyndt at se Oliver Fildhut. Øhm, så blev hun sur over, at jeg ikke havde fortalt hende det, fordi oh, det var ja. jo hendes eks-kæreste. Og de har jo været kærester tilbage i hvad? 2018? I et alt år, de har kraftet med... det ja. er faktisk jeg ikke ved at sige. Ja. Ved at sige meget. Øh, de har været kærester for mange, mange, mange år siden. Mm. Øhm, så hun var jo... Hun var jo sur over, at jeg ikke havde, øh, hvordan jeg overhovedet kunne finde på at date øh, hendes eks-kæreste. Uden at sige det. Uden at sige det. Ja. Og der var jeg også sådan et, øh, pas. Fordi jeg vidste ikke engang, I var havde mm -hmm. kæreste. Altså, <laughs> mm. like. Ja. Det så det vidste, jeg, du vidste det ikke engang, ja. Det vidste jeg ikke, før Olle var selv fortalt. Og så, var, jeg og jeg og så fordi op, alt det, der ja. ligger til grund for, at du, hun, du måske prioriterede nogle andre venner frem for hende, ja, så, ja. så kulminerede så det bare. Så kulminerede det, at hun ja. jo så følte, at jeg ikke brugte hende til ja. det, hun måske så mig som. Og... Mm. Ja. ja, men uh, Julie, hmm. fortryder du, at du har været så besat af Marco? Er det en, der spørger? Hold da, Magli. Ja, det synes jeg nok, nok lige er en grov anklager. <laughs> var du besat af Marco? Nej, jeg kunne godt lide Marco, og hele situationen dernede var også fucking nederen. Men ja. altså, når jeg ser det nu, du ved, så kommer altså så brækker, godt, ikke kan. Jeg brækker jo alle mine... Nå, jeg ja, luksus. Jeg kan ikke se det igen, så vi flere overlever. Ja, Æm, det er rigtigt det for. Det ved. Men jeg tror bare, i ens relation... Til folk generelt dernede bliver bare øh, bygget op meget intens på meget kort tid. Ja. Øhm, men det ændrer jo ikke på, at jeg var en fucking idiot jo. Altså, ingen, Så fortryder ingen. du det? Ja, nej, du nej, det. nej, vi havde det godt sammen. det gør jeg sgu ikke. Nå, no. ja. du fortryder nej. det ikke? Nej, kun når jeg ser det. Emilie... <laughs> nej, <at> se det. <laughs> <laughs> Emilie, fortryder du dit sleeve? Dine tatoveringer? Nej, jeg synes, det er rigtig godt. Det er ja? flot, det er lidt sweet credit. Mm eller så ligner er virkelig bare sådan... The girl next door. Ja, yeah, yeah. yeah. især hvis jeg så tager en kjole på, eller sådan et eller andet. The girl next door? Yeah. Ja, nej. Eboens pige. Ja. Ja. Ja. Hvad er det, det, det, det, ja. det, det sådan en... Så er du good girl. Kjolet. Ja. Yeah. Yeah. Whatever, et eller andet. Men jeg synes, det er rart. Man kan ligesom uh, tage noget tøj på, kan man ikke se det, man kan tage noget tøj. Ja, så... Yeah. så kan man. Så kan man. Den har jeg aldrig hørt før, va? Man kan sgu dække tatovering. Hold da op. Nej, jeg er sgu glad for den. jeg skulle sgu ikke lige, at jeg skal have mere lige nu. Det går Ja, ja. Det, jeg bruger smertet. Jeg har ingen ingenting til jeg, jeg, jeg Du er unik, jeg. så. Jeg er unik? Ja, ja man, det. Det, er, man. Det, kan. det er man. Man er unik i dag, hvis man ikke har. Ja, det er rigtigt. Jeg er den eneste her i lokaler, jo, ja. der ikke har det. Det er rigtigt. Julie, vil du have børn? Og hvordan er dit forhold til uh, Annas søn? Uh, jeg ved sgu ikke, om jeg vil have børn. Jeg har egentlig sagt nej i mange år. Mm. Uh, nu har du mødt uh, The One, ikke? Så hvad, hvad så? Jamen, jeg har sagt, uh, ja, det vil jeg ikke. Det har du sagt sammen? Ja, ja okay. altså, men jeg vil så også sige, når jeg så, øh, for eksempel da jeg var sammen med Mass, der ændrede jeg også sådan lidt, okay, det vil jeg måske gerne. Mm. Øhm, jeg tror bare, øh, jeg har været sammen med for mange, jeg ikke ville ønske var bedre til ja. mine børn, hvis jeg skulle have haft nogen med dem. Øh, så det du siger, det er, at hvis den rigtige er der, Ja, er der så, så vil jeg måske overveje det, men ja. der er også bare rigtig mange planer i min fremtid, som ikke øh, involverer et barn. Ja, okay. Du er også bare mere øh, den tante, der ikke har barn Ja, jeg er sådan en Du er hende, der er sådan Man skal være lidt nervøs for, hvis man har et barn der... Og så alligevel ikke, jeg elsker jo børn Ja, ja, ja men det, du ved den der sådan, der, sådan ja, ja. Shit, hvad er det for? Hvad kan de finde på at lave det? Nu lærer hun og mine ja. børn og banden og Ja, sådan øh, en tante, ikke? men uh, det skal der bare være okay. ja. Hvordan er dit forhold så til Anders? Jamen, jeg har faktisk ikke set så meget til Mio, ja. øh, fordi mig Anna ikke ser så meget til hende. Nej, det er svært at aftale noget, der du ja. lige ikke ja. ja, det kan man sige. Men hun var der... med til dåben. Ja, jeg var ja. med til dåben. Ja. Okay. Æm... Så også... klarte du lige på det. Ja. Sådan. De jeg jeg vi snakker sammen med også på Mio, og sådan. vi facetammer. Så mest. det er et fint forhold ja. til ja. Der der for Mio. Noget, øh... Der er ikke noget der. Nej. Nu skal vi lidt til de lidt mere hårde spørgsmål. <går> ikke hårde som i oh, går, de... men uh, lidt mere måske. Der er større chance for, at række hånden op. Uh, for okay. Satan, det bliver. Jeg ja. <går> vil ikke starte med godt det. <går> jeg springer over. <går> tak. Emilie, Nej. Vil du have det fint med, hvis en reality veninde var sammen med Mas? Ja. Yeah. Det vil du simpelthen have sådan. Ja. Yeah. Altså, vi snakker faktisk slet ikke sammen mere, og jeg har også givet min hund tilbage fordi jeg kan ikke have den. Men det synes jeg faktisk bare egentlig sådan... Uh... Har du haft en hund? Ja, med yeah. en masse. Flopper? Nåååå. No. Ikke flopper. Flopper? Nej, blopper. Blopper? Okay. Ja. Men øh... Har der været en i studio? det er så meget, jeg følger med. Jeg bare... Altså lige i starten, yeah, der afdragte <laughs> vi, at vi sådan der lige skulle lade være med at... Uh, jeg tænkte mest på ham at gå græssat i sådan lidt tættere relationer eller sådan noget. Men de, altså, vi mm. snakker ikke sammen med, at det er blevet meget opløst. Og ja, den gruppe, der måske var sådan lidt før... Uh synes jeg slet ikke sådan er der mere. Så ja, jeg synes bare, at øh, de skal give den gas. Ja. Jamen, øh, hvad svarer du jo på? Det fint. Jamen, det var flot. Flot. Anna, uh. så er det dig. Tror du, det kommer til at holde mellem Oliver og Louise? Øh, det at, det ja. ved jeg slet ikke noget om. Jeg kender slet ikke til deres forhold, øh, egentlig. Altså på den måde. Ja. Hvordan de... Altså, hvordan hvordan fungerer kontakten? Sådan, så, så du overleverer Mio, når det er, eller Jamen, hvad? vi har faktisk skiftet skiftedag igennem øh, vug, vuggestuen hver fredag. Ja. Så afleverer, øh, Nå. bliver han afleveret i vuggestuen, og så er det så den anden der henter. Forældre, der henter og Nå, så, så man... i, i mødeslag næsten? Så nej. Nå, så er det jo meget begrænset kontakt. er med, øh... altså, den, den kontakt, mig og Oliver har, det er øh, vidderligt kun, når det handler om Mio. Ja. Så jeg, I have no idea. Noget praktisk. Egentligt. Ja, okay. Øh, også su altså svaret igen Ja, ja okay. Jamen, vi er her Nu kommer det hårdeste og det sværeste spørgsmål Emilie uh. Har du mm. overvejet at starte en OnlyFans eller True Followers? Det er ikke et svært spørgsmål nej <laughs> Ja, men øh, jeg har også taget øh, den væk Der mangler lige et sidste spørgsmål, men svaret er nej Ja, det er bare ikke sådan lige mig Det er ikke der har du, Julie, du har True også, ikke? Mm. Og du har True Followers, Anna. Har du også OnlyFans? Ingen kom der. Ingen er, er det en pas? Ja. Det er en pas. Okay. Der var et pas. Du skal huske hånden. Ej, jeg, fordi Husk jeg har hånden hånd i, na i nakken, mand. Jeg har såret dårligt sammen med Mio i nat. Hvorfor? Fordi Mio, han er typen, der er en lille dreng, men fylder meget. Nej, det er faktisk løgn. Eller, det er ikke løgn. Men jeg vågnede i morges på den mest <laughs> dramatiske måde. Og det var, fordi jeg drømte, at der var en vips øh, inde i, altså ved mit ansigt. Og så har jeg vågnet sådan her. Og det er derfor, jeg har i nakken nu. Det var det. What? Jeg skal ja. bevæge dig nu mere. Okay. Og så kunne jeg ikke sove. Klokken var seks om morgenen skulle jeg ikke, jeg ikke sove igen. dramatisk. Okay. Så kunne jeg ikke oh, sove igen, fordi min adrenalin er, ja. for angst. Jeg har jo angst for webshop. Har yes. du det? Just. Ja. Hold kæft. Må jeg sige noget til dig? Ja. I overlede. Yeah. Yeah. Buh -buh -buh yeah. <laughs> <Sådan>. <laughs> Nå, vi skal lidt videre, fordi ja, der tager Kåre Kvist, Nyhedsverdenen er igen blevet fotografer fotograferet af se og høre med en ny reality-deltager. Denne vores. gang var Kåre Kvist på Gilei Bad Hotel med forlægger til lovstjernen Christina Odarigo. Uh, det er hende med et meget store hår, ikke? Jo, mm. det tror jeg. Altså, jeg er så dårlig til Jamen, det. Men det er det. det jo. Ja. Øh, det er altså en anden reality-deltager, Kåre Kvist har deltet. Man har vel palenette. sin referens. Jamen, det kan da godt være, hvis det er reality-deltager. Nu er Kåre Kvist gået til tasterne og har sarkastisk svinet øh, se og høre til for at blive ved med at være nysgerrig på hans privat liv. Og jeg vil egentlig gerne lige læse beskeden op for jer. Den er lidt sjov, Ja, okay. Han skriver på sin Instagram. Det stolte ugebladet ser at hør har det ikke nemt. Efter at de er stoppet med at overvåge mit og andres kreditkort, så er det svært for de journalister på bladet. For nogle uger siden kunne jeg, uden at vide det, bistå den nødlidenhed tryksag med en 16-årig gammel fortalt fortalte blablabla. Bla bla bla bla. Vi går videre. <laughs> øh, nu er bladet klar med en ny basker. Forleden spiste jeg middag på Gileleje badetelt med Christina Odorigo for at fejre hendes fødselsdag. En dejlig, fredelig aften. Nu kan man så se de bladerne. Bla bla bla bla. Okay, det var alt for langt. Det gider jeg faktisk ikke læse. Nej. <laughs> øh, det gider jeg ikke alligevel. Øh, men pointen er i hvert fald, at han øh, synes, at se at jeg hører er gået lidt for vidt. De snarer de, for meget. De snarer for meget. De slårsjæk for snart. Det skal ja. de lade være med. Ej, de slår også lige... Jo, det er godt... Ja, det. Vi er der ja, der er alle I reality-shamer. Ja, og de skal stoppe. Kåre mm. Kvist. Ja. Hvad fanden ja. du for noget? Ja. Ja. Men spørgsmålet til jer, det er, overreagerer Kåre Kvist? Altså overreagerer lidt? Eller er seriøret gået lidt over grænsen med... Altså, jeg vil jo faktisk lidt, lidt sige, at... Øh, når han reagerer sådan der, så må der jo være noget... Altså, så må han jo... Der må være noget om, at han bliver provokeret mm. af det. Det er sådan, jeg ser det. Men jeg har... Altså han er jo ligesom også et offentligt ansigt, yeah. så han vil jo være interessant, men jeg vil også sige, altså medierne kan også gå langt, altså sådan, yeah. og hvorfor er det interessant, at han har været på bade? hvorfor kan man ikke tage på badehotel, uden at der skal skrives om det, yeah. du ved. Men det er jo så jeg der, der hvor skå jeg skå i min, min optik, så burde han jo bare tænke, <laughs> okay, de har vidt lidt ikke, de har mm. ikke noget at skrive om. Ja, ja, ja. Gør han ikke være ved at lave jo. det? Jo, jo, altså det er jeg mener med, at ved at han lader sig provokere, så må der være noget andet, eller noget dybere læggende. det. Er, sådan, jeg tænker det. Kåre, hvis du lytter med her, så kom ind og snak om det. Ja, yeah. skal, skal vi tage en iskaffe? Skal vi tage en iskaffe? <laughs> nu er jeg jo lidt nysgerrig på, Emilie. Tror du, at øh, nogen har tippet høre? Fordi jeg kan fortælle jer en ting, det er, jeg tvivler meget på, at se og journalister står klar yeah. til at give live til øh, hver eneste dag og venter på, at der kommer nogen. Ja, det, det kunne jeg så godt tænke sig. Jeg vil så også sige, at øh, serhør... Men de, altså, what? De bruger jo rigtig øh, mange øh, Reddit-tips. Gør de det? Ja, det. Men der var jo ikke noget Reddit-tips. Nu er jeg også selv kommet på Reddit. Øh, men de bruger vel Reddit til at bare læse rygter? Eller? Men hvem tænker ja. også lige, ej, nu ser jeg sgu Kåre, lad lige skriv så ser at høre. Men det er det. Altså, er det er måske det... en af dem selv, der har tidligere se jeg høre? det kan, hører. Ej, det vil det kan være jo være måske mærke. godt ej, det være. være, at, ej, det <laughs> det at være. så slår jeg ikke. Så gider jeg ikke mere. Ej, så, ej, så hvis bliver det, det for mærkeligt. Det og Så skal svare på det. Ja, men who knows? Altså, fordi jeg tvivler på, at der står en eller anden receptionist på Gilly Live ja, og en fucking fuck der. Det kunne jo også af, være, at det var en veninde til en anden. Ja, uh, jeg, jeg tror faktisk... Og, så og så man også og er der nogen, tisker, der, der har lidt ondt i røven. Alle dem, øh, der er værds på Reddit, det er jo faktisk nogle, der er tæt på en, har hørt. De er Alli... tæt på en? Ja, yeah. man skal faktisk... Altså, ens... Øh... De, de nærmeste er faktisk dem som. Ja, som skriver shit. Man skal ikke sige noget til nogen. Nej, det skal man ikke råd råde mig ikke. Kun blopper. I må også sige noget til mig. Nej. Jo. Nå. Jeg har altså kun én profil. Men, men jeg vil sige, at altså Reddit opsnyede så mange ting. For eksempel var der jo den der video, der florerede rundt med Teresa og Teitur. Den så jeg, det er endnu. det er rigtigt. Ja. Det var vildt journalistarbejde. Totalt jo. Totalt. Det, Total. wow. det er jo, så seriører har jo kraften med ikke noget at lave. Det er Reddit, der gør det. Ja, det er rigtigt. Oftest. Det er vildt nok, faktisk. Ja. Øhm, så har jeg spørgsmålet til jer. Har I nogensinde tippet et sladderblad? Eller kender I nogen i reality-branchen, der har? Nej, det gør jeg Det kunne godt men Ej, men ja, ja. være, at man vil have noget I omtale sammen, eller, et eller andet. Faktisk. Har nej. du det? Ja, men jeg blev ringet op om en, der havde fået et tip om noget angående mig og min ekskæreste. Øhm, Nå? Men Hvad var det for et tip? Det var bare noget i forhold til øh, min ekskæreste, til min, øh, daværende, nej, min relation til min What? Hvad er det, du prøver at sige, Julie? Det var, en uh, det var angående, uh, hvad der ligesom rørte sig i vores forhold. Uh, og så havde de fået et anonymt tip. Om hvad? Det var, fordi det gik rigtig dårligt. I forhold? Ja. Og så ringe. Hvad, havde vi fået et tip om det? Ja, Altså de Det er jo en historie om, at forhold går dårligt. Nej, men uh, der ligger lidt mere, end bare, at det gik dårligt. Okay. Så lad os bare lade den ligge. Vil lader den ligge. Uh, så, og det er jo også en, der kender mig. Ja, yeah. det er der, hvor man bliver sådan helt wow. Men yeah. altså, får man noget for det? Altså, jeg, jeg, jeg, nu... Omtale. <laughs> nej, men altså, jeg tænker hvor at, på dem, der tipper. Altså, får man møj. penge for at tippe nu, eller hvad? Nej, det er altså, nej. Så... Hvorfor gør man det? Så? Men det handler vel om at få... Uh, det jeg handler om anerkendelse. Eller nogen, der har et horn i siden på nogen, eller ja. har hundt i nogen, har ja. røven over et eller andet, tænker ja. jeg. Ja. Så I kender ikke nogen... Altså, I, I behøver ikke out nogen, men kender I nogen, der har gjort det i, I Altså tippet om noget? Nej, mm. Emilie. Nej, nej, nej. Du sidder derhen som sådan en lille... Jamen nej, jeg sagde Du sidder jeg bare og reflekterer over, hvad du skal sige. <laughs> nej. Har I nogensinde synes, at medierne gik for langt over for jer? Øh... Nu kigger jeg på dig, at Du er en... en yeah. du er... Se og hører, elsker dig jo. Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg synes, de er gået for langt. Jeg vil bare sige, at nogle gange, så tænker man... Øh, hvorfor skriver jeg overhovedet om sådan noget PS? Altså, det, hmm. værste... Nå, det værste, det er faktisk, når de har henvendt sig og så har jeg ikke øh, kommet med, øh, med respons, og så, det, så tager de ligesom bare det, øh, hvis jeg selv har lavet en story, eller selv har ja. lavet et post, og så tager de det, men alligevel ligger, ja, og alligevel ligger nogle af deres egne ord indover som om jeg har sagt, andet end det, jeg har skrevet. Og det pisse fucking af til Og så står der i bunden, vi har ikke fået nogen kommentarer fra jer. Yeah. <går> ja. Og du ved, det gør det bare sådan lidt lidt værre på det. Yeah. Svar nu, Anna. Ja. Ah, det var også en provokation. Nu laver vi lige noget alligevel, selvom vi kan sige sagt noget. Ja. Eller når de clickbaiter. Ja. Nede omhovedet. Og to bliver til tre. Ej, det er så lagt, jeg de har lagt et billede op af mig og tyrker. Og så er de været sådan jul at fået en ny fyr. Ja. Det er lidt sjovt. Det synes jeg er super Nej, oh, det er Når det er også så langt fra sandheden, yeah. så må det at blive lidt sjovt. Så kan det blive lidt sjovt. Og yeah. så synes jeg også, det er tærende, at de nogle gange bruger øh, øh, hæsligt gamle billeder. <laughs> uh -huh. Det er sådan <tødder> lidt, meget. kunne I lige være lidt op til date <laughs> <laughs> Jeg ser ikke sådan der ud mere. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> Det her er jo. ikke mig. <laughs> det er sådan, at de klikker ved vandet. Nej, på et eller andet tidspunkt, kommer der til, kan I med det her? Nope. Nix. Jamen, øhm, og heller Hvad med dig, Emilie? De er ikke gået for, for langt over for dig. Nej, de er bare for kedelige, altså. Ja, det er de virkelig. Øh, Paradise vi er et eller af op, af... Jamen, prøv her, de, Det er dem, det er de sådan, Må vi lige høre, hvordan dine operationer er gået i dine tonnegl? Altså, kan vi ikke ved... lige... brainstorme lidt. Kan vi ikke lige finde en artikel? Altså, kan I ikke lige give mig et eller andet, som vi kan give til se og høre? Øh, Det kan jo være Det, er der kommer i vores gos. Det er rigtigt. Okay, vi venter. Det er det, det. Vi det, det. venter. Vi venter. Det er godt nok ikke en artikel. Hold nu op. Hvad du ikke det? <laughs> Jo, Julie, nu jo, kommer der. Right Julie, nu kom. Se, jeg hører, I skal skrive det her ned. Ja, <laughs> ja I skal skrive det ned. <laughs> ja. Prøv at høre her. Øhm, sidste spørgsmål her. Elsker I eller hader I så de her sladderblade? Man, man hader okay. at elske dem, tror ja. jeg. Man hader at elske dem? Ja. ja Fordi det er jo omtalt. Og man elsker at have dem. Mm. Jamen, Emilie er måske ikke helt med på ideen. Jeg synes bare, lige de er sådan lidt ligegyldige du sådan lidt, lad mig lige du også. lave. Og så noget, lige lave ja, mig. noget af det klikker man jo på, og vil jo gerne læse. Man følger der... den jo stadig. Nej, jeg momenten. har faktisk undfuldet dem. Oh, ja, okay. Det er kun ja. en dag, Men hvis der er en, der, er. En, der... <laughs> <laughs> det har jeg faktisk. Ja. Og okay. så var jeg lidt fuld på ejersavn, og så var jeg lige nødt til at gå ind og så se... Det er så! Ja, ja, men fordi... Ja. Ej, men fordi de så skrev noget om mig, var jeg, sådan, jeg er til, fordi... Ej, men det, det... Jeg var lidt fuld, og jeg skulle lige sådan tænke... Har jeg sagt nogle dumme ting? Så nu læser du i smug. Det er det, du så, så, så, så du, du læser er, smug. er sådan en ja, det... lille... har jeg har lavet en fake Det ja. <laughs> Den er åben. Det er mig, der kattlerer, var 1-2-3 inden på det. <laughs> ja, nej. Men jeg ellers ikke. Ja, ja. Jeg læser heller ikke noget derindefra. Altså, jo, hvis de laver noget, øhm, hvor at jeg netop ikke har lavet en udtalelse, hvor jeg tænker, det skal jeg lige læse. Ja. Fordi hvis jeg selv har haft et interview med Niklas eller sådan noget, så ved jeg jo sjovt nok godt, hvad jeg har sagt. men mm. så gider jeg jo sjovt nok ikke at læse det. Nej, men I elsker... Altså, du er lidt ude. Altså, jeg elsker dem ikke. Nej, Nej. du havde dem faktisk bare. Lad mig lige være. Nej, jeg synes sgu heller... Altså, du er så lige passiv. Jeg, er lige der, jamen, altså, jeg har ikke rigtig noget forhold til dem. Det, Nej. De er ligegyldige. De er ligegyldige. Ikke med hader, der går. Ja. <laughs> vi har lidt travlt med øhm, oh, det sidste det for, dilemma her nu. Meget. Anna, ja. du har lige fået en ny tatovering. Uh, yes. Så jeg tænker, jeg vil nemlig tage et eksempel med i dag. Ja. Det er fordi, at der er en basketball-legende, der hedder Dennis Rodman, som for nylig har fået en tatovering. Ja. Det er et kæmpe portræt af hans kæreste på hans lov. Altså giga-portræt. Åh, oh, nej, det ser vi Det er meget. Og det er jo sat en debat i gang, hvorvidt det er en god idé at få tatoveret sin eks-kærestes navn, eller et portræt af sin kæreste, eller hvem det nu er, på, ja. på, på, på sin krop. Det er en klassisk debat, så jeg vil bare spørge, er det en god idé at... Uh, skal vi starte med dig, Er det en god idé at få en tatovering af sin kæreste, eller personens navn, eller et eller andet? Altså, navn kan jeg lige gå med til. Men et ansigt? Fuck nej. Altså, for det første så er portrætter egentlig bare Hvad hvis, hvis du går fra personen? Jamen, så kan man... Så jeg synes jo, at så, øh, så, har, så har det stadig en minde over sig. Jeg synes, et navn er så godt, og det kan jo tatoveres øh, pænt og fint hmm. og... Øh... en streg over. Ja, ja, så kan man have en lille list. Nej. Ja. Okay. Men jeg synes, at så det har sådan et Ligesom alle andre Så du har okay. det faktisk okay med navne? Ja, det synes jeg Fordi så har det lidt en historie Og hvis ja. man så vidder lidt hader øh, mm. ved, Så kan man jo dække den ja. Eller få den fjernet, Det kan man med alle Men jeg synes, at det er et cute øh, minde Hvis der er et lille navn på ens krop Eller flere ja. <laughs> Men et ansigt <laughs> øh, Hvor mange synes... har du egentlig? Har du mange etskabsnavne? Jeg, jeg har ikke navne, men jeg har jo andre, øh, sådan, som jeg ved, at om det er for det og det. <laughs> Må vi lige se en? Ja, vil du ikke lige vise en? Jeg har for eksempel den her øh, storbælsbro, det er for bro. Nå, ja. Sjovt. <laughs> bro, ja, den er meget. Oh. <laughs> Godt, vi går videre ja. Julia, ja. øh, hvad synes du? Det vil jo altid være en dårlig dag, Men øh, man gør det jo alligevel <laughs> det gør også. Du ja. har da ikke det fjes, har du? Nej, jeg har ikke Har en du et ekskæreste navn? Nej. Ja, tre eller... Har du tre <laughs> ekskæreste? Altså, nej Jeg har dækket Du kan ikke finde dem nu Nej, men du havde fået lavet tre ekskæreste Ja, Nej, jeg har kun fået lavet en initialer. Ja, Nå, det er stadig sindssygt fuldstændig ja. sindssygt Okay, Emilie? Jeg er stoppet Du er stoppet med tatuering eller hvad? Jeg gider ikke mere. Hvad er det? Hvad er det? Jeg, prøvede, jeg prøvede at få et C. Ja, hvordan gik det med se? Det gik dårligt. Se for hvad? Nu har jeg Kasper. Citroen. Citroen. Kasper Barlo. Ja. ja nej, man kan godt det gang. Jeg synes bare, man skal lade være efter. Ja. Det er heller ikke sjovt at så have, altså sådan hvad, fire? Nej. Ja. Men det er jo derfor, man skal have altså et symbol eller noget, der minder om. Mm. Fordi jeg kan jo altid bare. Hele din krop er udsmykket, det med... Var mænd. Ja. Det, er fra mænd. det er mænd. Det er bare mig, Det, er det, det, det, er. det var rigtigt. hvis du oh, faktisk yes. kun havde lavet ud Det er som mine mænd. Det ville være det er rigtigt, hvis det er du ikke. Det er du ikke. Det for du Det er du ikke. Det er du Det er Der det er ingen fun, der ved. Nej, Det er ikke. Det er Det er Det er du er Det er ikke. Det er du ikke. Det er er ikke. med at Det er Det er den der 100% Boys Dears. Ja. Hvorfor ville du fjerne den? Det finder fordi, Okay, videre. Julie? Ja, altså jeg vil sige fortryder. Nej, men ja, jeg er også ved at få fjernet en, fordi jeg, jeg synes den var pænt dengang, og det, det er den ikke. Okay, så det er noget med æstetik, altså hvor flot det er. Ja, er? Ja. Øh, nej. Ja, har du, uh... Jeg synes faktisk, at <laughs> hun er meget Hun er gamer. Flot. Må du lige se det? Ja. Jeg Shout out til Kasper. Hey! Kasper Barlow. <laughs> Shout out til Kasper Barlow. <laughs> <laughs> ja, men uh, lad os bare gå videre til det, jeg har glædet mig ekstra meget til. Som altid, så sætter jeg mig lige ned. Fordi nu skal jeg gøre mig klar til at modtage gossip. Ja, jeg skulle lige ud af, hvad jeg skulle sige der. Okay. Det kan godt bare være sådan en fun story, ikke? Det er da også. Altså, det er jo, hvis der, ja, hvis der indeholder et eller andet i det, ikke? Hvis det indeholder et eller andet i den Jo, jo. Jeg har jo ikke bare tænkt mig at fortælle jer. Vil du starte så? Jeg ja. på målen. Ja, okay. Så fortæl, fortæl historien. Ej, Vi har seks minutter. Så cirka to minutter hver. Ej. Kom bare. Ej, det, nu får jeg pres. Du må godt få mine minutter. Kom så bare, vi skynder os, Julie. Okay, men altså, det er bare ligesom, om jeg gerne skal fortælle en historie. Så ender det sådan nogle shit-stories. <laughs> så det kan vi jo bare lige keep on going. Præcis. Æm, ja, men øh, jeg havde jo vagt på mit arbejde, og der havde jeg døgnvagt. Jeg tror måske, jeg også sendt en video til dig. Hvad er det for et arbejde, bare ja. lige hurtigt? Jeg arbejder på et opholdssted for anbragte unge. Ja. Æm, og så sidder jeg lige der om morgenen og drikker min morgenkaffe, og man alle, alle ved jo, hvad der sker, når man drikker kaffe. Du skal skide. Ja. Mm. Æm, men Nej. det tror jeg ikke, jeg skal så jeg tror bare lige, at jeg lige kan lufte en lille vind, du ved. <laughs> æ, og ender med at skide i bukserne. <laughs> på Jeg Ja, på ja, om morgenen, Men jeg sad heldigvis alene. Æ, jeg tror, Hvad for ungerne, nogle bukser har du på egentlig? Æ, jeg havde jo sådan nogle white ja. legs. Øh, <laughs> så, øh, Not so white. Øh, nej, øh, det tog i hvert fald ikke fra. <laughs> æ, så det kom ned af låret? ned ad ej, for satan, Julie. Ja, men altså, ja, nej, det var ikke særlig nice, det vil jeg bare sige. Men husk lov for, jeg har haft en døgnvagt, så jeg har skiftet tømme. Og vi har jo også selvfølgelig et bad. Det var en lort Du får lov til at tænke over nu. Jeg skal tænke er klar. Du er ikke klar? Det var en dårlig historie. Vi går videre til Emilie så. Jeg er begyndt at danse halvnøgner i byen nu. Ja. Hvordan foregår det? Fra navn op er jeg Tar du simpelthen nøgen? Ja. Okay. Det er. Pokker du byen han? Ja, jeg ja. ved Altså er det er det så noget med noget nibbel eller nibbel klister eller sådan? Hvor er den nibbel? Det er frie the the the nibbel. Nibbel's lige i øjnene. Åh. Oh. Ja. Bum bum. Bliver man, bliver man ikke smidt ud eller sådan noget? Altså er det du ved jeg Nej, ikke. Nej, det vil være sloshy i byen. Er du til <laughs> Er du til uh, sådan en rave Uf. eller hvad? Uff. Der er blevet født en ny pige. Det kan jeg da godt høre. Det er fordi... Ej... Man. Hvad er det? Kom så, Anna. Altså, det, er, det er bare en helt ny verden for en Velkommen. Ja, det er ikke på fint mere. Velkommen. Altså, hun ja. har levet under dygen med blandt selv i lidt for lang tid. Anna. Det har hun. Man. Anna, det har hun. Hun er tilbage nu. Okay, du, simpelthen, du går kun i byen øh, med bukser på. Fest ja. uden. Det må jeg Ej, jeg, har, jeg, starver, altså. jeg, tror, der er jeg starter så. Jeg starter der, med der med. ved. Tøj. Prøv at se, når jeg så skal hjem okay. og i bussen hej. <laughs> hey. det kunne da godt være. Og alle andre, de har stået op og skal på arbejde. Nej, nej, nej. Okay, så du er totalt free to nibble nu? Ja, ja. det synes jeg altid, jeg har været. Men uh, nu praktiserer jeg det lidt mere. Fær nok, Fair <laughs> nok. Uh, Anna? Øh, Ja, men jeg kan jo øh, sige en traumatisk oplevelse igen, jeg har haft i dag. Det er en traumatisk dag allerede. Hvorfor? Øhm, det er det bare. Okay. Det er, fordi jeg modtog en besked fra en øh, vedkommende, kan jeg ikke udtale. <laughs> men jeg har fået en, en rigtig, oh, ja. rigtig skrab besked om, at... Øh, at hun har fundet ud af, at jeg har været sammen med hendes kæreste for mange, mange... For lang, lang tid siden, og der er bare sådan... Øh, er de det igen nu? Nej, nej, nej, nej, Det er en ukendt. Jeg okay. kan ikke tale om, hvem det er. Øhm, Kender man hun, personen? Er det reality nej, igen? Hun har øh, hun har bare en kæreste, der har været rigtig, rigtig, rigtig, haft travlt. Jeg ja. vil sige, hvis han har sagt, at alle han har været sammen med, imens han er børnlig, har været sammen med hende, så tror jeg, at det... det har taget et par måneder for ham at sige. Men jeg har så, det som sagt, lang tid siden, modtaget en besked fra hende i dag. Her til morgen. Og det har næsten faktisk påstået, at det er en trussel. Oh, ja. Er det det? Ja. Nå, lad mig lige høre. hvad Vil hvad, hvad Vi læse ja, læs beskeden op? Læser, vi, læser vi har tid nok. Vi læser slutningen. Vi læser slutningen. <laughs> <laughs> Ved jeg, hvem det er fra? Måske. <laughs> Men så er det jo nogen... Altså, er det noget reality beef nej, igen, nej, er igen nu? Er fyren fra Reality? Nej. Jeg, kan lide, jeg, kan jeg troede lide. altid, at jeg bare bevede jer ind i reality-brænden. Hun har skrevet... No. Beskeden slut af med at sige... Jeg håber, at jeg får æren af at løbe ind i jer en dag. Din fucking møjloder Hils Kristel fra mig. <laughs> men, har, så, så, så han har også været sammen med Kristel. Det må han jo have været. Det skal jo ikke mere, at du lige siger. Hils Kristel. Det kan også være, at de bare var ude. Ah. Men, men okay. Så, så Anna og Kristel har været sammen med en fyr... Som havde en kæreste, og så er hun blevet sur på jer. Nu. Nu. tid efter. langt Og det er, er det år siden Ja. Yeah. Nå. Hvad har du svaret? Jeg, jeg har ikke svaret. Jeg har bare taget at af det. <laughs> og så har <laughs> jeg sendt det på ham og sagt, hej, tak for at smide under bussen. Nå. Hvad skrev han så? Han har bare sagt, ja, jeg blev blevet nødt til at sige det, da jeg slog op. Nå, okay. Sæt. <laughs> Nå. Hold da op. Okay. Oh. Nå, Nej, det kan jeg. Har du stået lidt nedere med skridt på? Ja men det er da bare sådan lidt, altså han er... Han er men er lidt sjovt at sige, at det er helt fra mig. Han, han var sådan en uh, man-whore. Kan man jo også sige det? Det er altså, slåtshæmming, det der. Nej, nej, men sådan en... Uh, det har han jo været, når han ja. apparently har haft en kæreste. Men ja. ikke har altså, han lignede en, der ikke havde... Uh. Okay. okay. Han var... Vi ville ikke sådan sige, tro, han havde det. Nej, og kan. det var jo det, der mig og kristel er... tænkte, okay, fedest. Men hvorfor deler Kristel mændene? Det er fordi, vi har samme smag, og den er så pisse, vi tager det har meget, meget smag. Altså, du ja, altså, ikke lige Nej, men apparently. Så kan jeg jo godt alligevel. Så, så, så, så er det jo det, jeg siger. Min, min, øh, og du, fald, du tager jo ikke det med brune øjne. Jeg, brug jeg kan ikke sige, <laughs> at brune <nøgene>, øjne, men <laughs> ja. jeg ender altid med de, alle angler. Markus har brune øjne. Ja. Julie, ja. du har øh, et minut nu til at fortælle en ordentlig, oh, ja. en ordentlig historie. En ordentlig historie. Vi gider ikke høre en lort historie. Nåmen øhm, så kan jeg jo fortælle om dengang, jeg var sammen med Esbjørn. Ja, så bevæger vi os ind i realitybranchen. Klassen. Øh, ja, vi havde bare lige skrevet kort sammen. Jeg kan ikke huske om han lige var kommet Ej. hjem fra X eller hvad det var. Øhm, og så kørte jeg Kolding, Jo, øhm, ja det gjorde jeg. Fra kursør. Ja, det gjorde. Jeg. Men der tager kun et led. Fra noget. Lille, tæn... det to det var... Ja, ja det er ikke første gang jeg har gjort det. Nej, ingen koste. <laughs> ja, præcis. Ja. Der var jeg glad for. Okay. Ja, man skal bare sende man husker sådan en anmodning. <laughs> og det var lige efter X du var sammen med ham. Det er mega mange år siden. Er det rigtigt? Bliver han kaldt tyren, fordi det er tyren? Det ved jeg sgu ikke lige. Tyren, altså fordi han har en tyrepæk? Yeah. Og... Nå ja, der er da noget at komme efter. Det har det jeg har altid hørt, hørt, at han har en lille pæk. Det har altid Jeg, jeg kan ikke udtale mig om det. Jeg har sgu ikke set den. Ja. Fra det er Oliver. Fra Oliver siger det. F. Ej, det kan man jo ikke se. Oliver F. Han er jaloux. Oliver hut. Yes, han synes. At Asbjørns pæk er lille. Så må Oliver Fidt lige hudt nok have, ikke? helt sjovere og Nå, jeg skal vælge en vinder. Tak, Nej, men jeg historien. skulle lige fortælle den. Så skynd dig, du har 10 sekunder. Ja. Okay, jamen det, der sker, det er jo så, at vi er sammen, og jeg vågner om morgenen, og så er jeg jo blødt i hans seng, og så siger han jo til mig, Nå, jamen det har jeg prøvede før, jo, fordi at... Øh Øh, den var for stor Og så er jeg bare sådan Men øh, mate, jeg har fået min mens Det er jo så stor, jeg okay. det heller the fuck down Jeg skal vælge en vinder Og øh, jeg tror faktisk, at vi til at være Emilie i dag det var, Nej det var, yeah. jo, For det, det, det, går, det er en new girl Altså jeg, man får at se i dag Det er jo jeg helt jeg Nej, det er ikke du ja. prøjen ja. <laughs> ja, uh, Emilie, du har vundet øh, en islarte ah, Tak for ja. det yeah. yeah. I var gode